Iniciem aquest informatiu de Ràdio Palafrugell d'avui dimarts 12 de maig i ho farem un dia més comentant la sessió extraordinària per presentar les mesures econòmiques que s'ha de fer en els propers dies per tal que aquestes ajudes puguin arribar als col·lectius més vulnerables. Si ahir us explicàvem que encara no hi havia data per a aquesta sessió extraordinària, finalment avui doncs, aquest matí hem sabut que aquest ple es farà el proper dimarts 19 de maig. Així doncs, com Josep P. Ferrer explicava la setmana passada en aquesta sintonia, es farà entorn del 15 de maig. No obstant això, la data arriba una miqueta tard i escoltarem a continuació a Juli Fernández com doncs, valora aquesta data que finalment s'ha donat. Expliquem que l'Ajuntament de, Trau... de Palafrugell donc fa setmanes que treballa per presentar aquest paquet de mesures econòmiques per beneficiar els principals afectats de la pandèmia del coronavirus i des de l'inici es van marcar que fos un paquet consensuat amb totes les formacions polítiques. Recordem que en aquesta línia Josep Pepí Ferrer apuntava que a finals d'aquesta setmana o a principis de l la queB es podria celebrar aquesta sessió. I sí, a la mínima que podem eh, ens eh convoquem comissions i ple per la setmana que ve o com a màxima al principi de la l'altra setmana. Però la és intentar, intentar intentem anar enquadrant perquè, eh, doncs, eh, com que dic, l'interès de la majoria dels partits polítics, polítics sobretot els més representatius de l'Ajuntament, és arribar a un acord. Estem en converses contínuament amb, amb tots els portaveus i, sobretot, l'equip de govern amb els socialistes, com, com, com, com a grup majoritari de l'oposició i intentar consensuar un document. Anem, estem molt bé, estem molt contents de, de com funciona, ens falten els quatre serrets i quan tinguem això tancat eh, convocarem ja la comissió per, per poder-se poder discutir i el ple. No? Però ja hi anem per aquí, eh? o sigui no, al voltant del 15 de maig eh, haver fet ja aquest, aquest plenari. I finalment doncs eh, aquest ple tindrà lloc, com dèiem, d'aquí una setmana, dimarts 19, tot apunta que serà a dos quarts de 8 del vespre de forma telemàtica i també el podreu seguir a través de radiopalafrugell.cat i el 107.8 de la FM. No deixem de aquesta sessió plenària i totes les negociacions que hi ha hagut per presentar aquest paquet de mesures conjunt per fer la valoració amb el cap de l'oposició, en aquest cas ens posarem en contacte amb Juli Fernández. Bon dia, Juli. Hola, bon dia. Fa setmanes que em venim parlant d'aquestes mesures econòmiques. Des del govern doncs, sempre se'ns ha comentat que volien buscar un consens ampli. Vosaltres heu anat enviant diverses notes de premsa amb les mesures les quals havíeu presentat al govern, i la darrera era eh, que us queixeu una miqueta d'aquesta demora i aquesta manca d'iniciativa de, de l'equip de govern. Finalment, ja tenim data per aquesta sessió, serà el dimarts 19. Serà una sessió, o de moment, avui, eh, dimarts 12, una setmana vista. Eh, en quin punt es troben les converses? Eh, hem arribat a aquest consens que, que es demanava i que es reclamava? No, encara. El govern, tot justa i la tarda... Ell es va donar contesta del document que jo li vaig fer arribar la setmana passada. Va haver tornat el dimarts passat a de Portaveus, però, òbviament, doncs, eh, l'haurà trigat una setmana a en traslladar un, un document, que el document que he traslladat en ells fes, fa servir el guió nostre. Jo crec que aquí sí que, evidentment, la PSC li, li ha ensenyat la forma de... les diferents línies que havien d'actuació. Nosaltres pensem que les, els ajusts que fan ells de les quantitats de la baixa, doncs, no no s'allista amb el que hem de necessitat del municipi, per exemple aquest matí nosaltres li farem una contesta amb la seva pròpia proposta. Ja dic, nosaltres com a element que podríem positiu és que el fil conductor del seu document és el document del PSC, mm -hmm. el que passa que rebaixen en alguns casos les partides de subvencions i pensem que, que cal fer un esforç perquè la situació ho requereix, tinguem en compte que en la situació socioeconòmica econòmica del Covid-19 no serà només pel 2020, sinó que ha de ser el 2020, 21, i crec que també tema tindrà la 22. Per tant, el primer que ha de fer govern és assumir que tot el programa d'acció del govern s'ha de deixar en un calai i s'ha de refer tot nou. Per tant, si no hi ha una aproximació adicional en relació al document que jo li contestaré, el nostre grup estarà molt content que alguna de les propostes nostres i les línies bàsiques d'ajuda s'hagin putt en compte, però pensem que no són prou suficients. I jo sí que m'he queixat sempre de, de, de, de que de la memora, Estarem, farem el dinou ple quan portarem més de dos mesos des de que va esclatar l'estat d'alarma. Clar, i si en dos mesos no han sigut capaços de fer propostes concretes, vol dir que algun problema hi ha. Comentaves que, que, que el fil conductor que se us ha usat presentat és bàsicament doncs una miqueta el que va presentar vosaltres. No obstant això, no, no acabes d'estar del tot satisfet esteu molt allunyats? Vull dir, és, és molt complicat arribar a un consens? No, no, no estem molt allunyats. Eh? Vull dir, jo penso que, ja, a veure, la proposta que fan ells, com he dit, jo abans recull les quatre, els, els quatre grans gruixos de, de proposta d'ajudes nostres. Vosaltres parlaven d'un gruix d'ajudes que anava destinades d'ajut directe a aquests estaliments que no ho va tancar per obligació, i parlaven de 250.000 euros i el parla de 150.000. Nosaltres pensem que ha de ser mínim, per dur una cobertura a tota la gent ha hagut de tancar, recordem que tancar, obriotènicament, ha hagut de tancar tot el que és el comerç al port de tot que és restauració, base i restauració, hi ha molta activitat, i ha al voltant de 480 activitats que han hagut de tancar per obligació, per tant, si no, si no arribem als 200.000 euros, no podem donar cobertura a tothom. També parlava nosaltres de també donar una ajuda adicional a aquells aliments que, a que han tingut d'obrir, han vist com la seva factoració s'ha reull substancialment, també la recullen en aquest aspecte. Sí que jo parlava de 150.000 euros i ells parlen de 50 i crec que ha de ser mínim 90 per donar cobertura a totes les activitats aquestes afectades. El nostre jutge parlava d'una ajuda específica per hotels i càmpings que també la recullen. Per tant, encara que aquí sí que l'import que, que ells proposen que són 100.000 euros, jo parlava de 150, ja estaríem d'acord. I l'ajuda, de, diguéssim, de, l'ajuda universal que jo la qüestionava perquè tenia que el Convoy Universal era desproporcionada, finalment s'ajusta en relació a la proposta que més o menys feim que sigui un vals comerç que tingui en compte les famílies vulnerables mm -hmm. i un altre que sigui, que sigui per a les famílies en general. No? Per tant, estem bastant a prop. Què ens falta nosaltres? Pensem, bueno, també hi ha una part de té costats organitzatives que caldria afrontar, no? Perquè com nosaltres pensem que hi ha d'haver una oficina única que només gestioni tot aquest tema del Covid-19, per la seva dispersió i la seva diversitat pensen que no es vol que facin àrees per àrees, perquè això crea confusió i, per tant, estem, estem bastant a prop, estem bastant a prop per tant, jo crec que el meu missatge com a portaveu és missatge d'optimisme, i penso que pot ser factible que tinguem un acord molt ampli i, per tant, nosaltres, el nostre grup sempre ha dit que farem el possible perquè surti un acord, un ànim de l'Ajuntament de Valeria perquè també és una mostra eh, una per una per tot exposar-nos al servei dels ciutadans i deixar-nos que aquesta de banda les actuacions d'interessos partidistes. No estem parlant en aquell moment d'eleccions, no estem parlant en aquell moment de qui pot guanyar, sinó que estem parlant de com són capaços de cadascú posar l'opini que té per ajudar la gent. Són, doncs, queda una setmana vista per, per arribar a aquest ple de, de dimarts. Aviam doncs, com arriben finalment les postures. Dins d'aquesta situació actual i d'aquesta doncs, demora que, que, que, que ens expliques, Juli, també hi ha propostes que s'han anat fent o que s'han anat anunciant en les, en les setmanes anteriors. Aquestes propostes no sé si disten molt de les finals que, que, que arribaran en aquesta sessió plenària. Home, sí que he molt, i he deixat clar que el govern només ha fet una única proposta, que va ser, que va ser canviar el calendari de pagament d'impostos. No ha fet res més el govern, eh?, en aquests moments. Per tant, el govern, en tot cas, el 19, el ple, serà desaprovarà o no el paquet d'ajudes econòmiques i socials pel municipi. Fins ara, fins un dat de eh, 12 de maig, el govern només ha aprovat l'ajornament la, del calendari de diguéssim, de, de, de pagament de tibuts i taxes de la gent de Palafagell. Tant, no hi ha cap acord de plenari que vagi en la línia d'un programa d'ajuts i subvencions a les empreses i les famílies. Per tant, sí que han sí anat parlant molt, sí que han anat dient, no hi havia res. Tinc, vull, vull recordar que el primer document que envia el govern fa tot just aproximadament tres setmanes, era un document que tenia tres punts. Parlava del calendari de... De tributs i de possibles reduccions d'impostos, parlaven d'una bossa del 20 per de la sala de boix botari per despesa de, de les persones i parlava del famós dels famós la famosaió universal No, no hi havia rem més. Mm -hmm. És a partir de que nos alicem una proposta perquè el segur vol buscar un concés perqu crec que és el que la, la ciutadania demana en aquestls moments de que els partits polítics més enllà d'això el grups municipals més enllà les ideologies polítiques, treballin per tirar demanar el municipi. I ja arribarà el moment de, de fer balanç sobre com gestionar la crisi en l'àmbit municipal, autonòmic i estatal. Jo crec que el que toca és que tots ens posem a treballar per resoldre els problemes que tindran les empreses per començar a treballar i també les famílies. I d'altra banda, eh, aquesta... El fet doncs, de focalitzar en aquests dos mesos doncs, eh, tots els esforços en, en com sortir no?, d'aquesta crisi o com ajudar els col·lectius més vulnerables, eh, també deixa marge per intentar doncs, mantenir el poble doncs, en el millor estat possible? Eh, aquesta és una de les preguntes que es fa molta gent. No sé com valora la situació eh, el cap de l'oposició de, de, de, de Palafrugell, dels barris, de, de, dels carrers. Bé, jo estic vingut d'un dia d'aquests dies, jo crec que la Junta del Govern, en aquest cas, en aquest mes, ara que jo sé que la situació és complicada, doncs en alguns moments ha hagut un cert abandonament. Ja dic, si, si fem fora de setmana, inclús eh, vas dir, una volta per a diferents eh, parcs públics municipals que estan tancats, però han d'estar tancats, perquè la gent no se deixi cosa és tancat i cosa que tinguin abandonat, no? Per tant, penso que han hagut parcs abandonats, carrers abandonats, que no s'han desinfectat, el que tenim, barris, ja ni en parlo, si anem als barris, volem que hi ha molts barris que la torre voler estar en ple d'èrgoles, jo crec que el govern ha de ser capaç de donar resposta a això. I també, una cosa que és molt important, aquest estiu, la mobilitat, diguéssim, bàsicament serà eh, la gent que vingui de fora, de proximitat, tothom vindrà en cotxe, caldrà preveure aparcaments periferis perquè la gent deixi el cotxe i després camini camini pels carrers, caldrà segurament ampliar algunes voretes, encara que s'hi fos professional, perquè la gent pugui caminar i pugui mantenir la distància adequada de seguretat, de la que fa molts dos metres, tot això s'ha de començar a treballar. Per tant, eh, nosaltres pensem que, que cal fer una actuació d'urgència. Si algú ha anat a fer un, una passejada pels diferents camins de ronda sota pel de Tamariu, veurà que estan destrossats i abandonats. Per tant, si quan comencem a fer una certa alliberament d'aquesta desescalada de, de en fase 1 o fase 2 la gent que pot venir o que pot caminar o que pot passar i es troba que els espais estan praticamente abandonats home, això primer que és una mala imatge i segon que diu molt poc el nostre municipi Doncs seran temes que segurament no sortiran pas en aquesta sessió de dimarts que ve però que sí que anireu recordant no? com, com, com aneu fent no? en, en, els, en les sessions plenàries... Sí preocupa i que per això jo sempre li vaig dir a l'alcalde i també a l'alcalde que volíem fer l'esforç per fer un gran acord polític penso que la gent us agrairà penso que la gent sigui el que els, que els regidors del seu municipi més enllà de les batalles polítiques i partidàries en un tema com aquest es posen d'acord i fan un paquet important penso que guanyen credibilitat. incredibilitat no? el nostre grup, encara que el govern va proposar que els alguns municipals d'un renunciatge a l'aportació durant uns mesos i el nostre grup volia anar més enllà que era també la, la renúncia d'una part del sou dels treballadors, no? durant uns mesos. I en aquest cas el govern va, va entendre que no. Nosaltres no, no, no tampoc tenim masses ganes de fer aquí una qüestió crítica però pensem que, que es poden fer més coses de que estem fent i en aquesta lliure aquest grup seguirà proposant alternatives. Nosaltres doncs, les anirem comentant aquí també, ens anirem posant en contacte amb, amb vosaltres, amb la resta de grups de, de l'oposició, també doncs, per per saber el, el seu parer i doncs, seguirem informant de, de, del que ens doni en, aquesta, en aquest cas enfocat amb en aquestes mesures extraordinàries que es presentaran i s'aprovaran en principi Dimarts, vinent, 19, eh, doncs perquè per la gent s'hi pugui adherir al màxim possible. Una de les crítiques, ja ara sí que acabem, Juli, és el fet no?, que com més es triguin aprovant aquestes mesures extraordinàries, més tardaran també en arribar a, a les persones. Clara és que no podem oblidar que estem treballant en una administració pública. O sigui, això, amb una empresa privada com la meva, la teva, la que sigui, tu decideixes avui i demà ho executes. En aquest cas, que passa? Que, com que és una administració pública, Primer s'ha d'aprovar el el plenari, mm. ha d'haver disposició pública, s'ha de modificar la posa o -post, la modificació implica 30 dies disposició pública, vull dir que, en la millor dels casos, les primeres ajudes que estarem plantejant en el ple que es faci, pues arribaran als comerços a partir de mitjans finals d'agost. Clar, realment, els comerços, quan necessitaran serà que puguin tenir l'opció de començar a obrir, com ara aquesta demana, que ja hi ha alguns comerços que ha pogut obrir Cita Parèvia, no? Uh -huh. Però, clar, si la idea l'ajuda mes d'agost, no és mateix que l'hagués pogut venir al mes de juny, no? Per això la nostra crítica anava en la línia de que nosaltres pensem que aquest ple s hagués pogut fer fa un mes. De fet, hi ha ajuntaments que ho han fet ja fa algunes setmanes i és veritat que hi ha que no ho han fet, és veritat. Però a mi no em preocupa tant això. El que em preocupa és quina capacitat de reacció ha tingut el meu govern per intentar donar una resposta activa en aquest aspecte. No? I per això crec que nosaltres, quan que anem tard, anem tard a en compte la, la problemàtica de la gestió del públic, no? que no, no són decisions immediates. Doncs eh, aquesta és una de les principals raons que ha portat eh, el Partit Socialista doncs, a fer doncs, aquesta, aquesta crítica per aquesta demora en, el, en la presentació d'aquesta doncs, d'aquestes mesures, que, que en principi doncs, es faran dimarts que ve, eh, dia 19, i nosaltres ho, ho explicarem aquí a radiopalafrugell.cat. Agraïm a Juli Fernández, cap de l'oposició de l'Ajuntament de, de, de Palafrugell, que hagi tès avui la trucada de la nostra emissora. Moltes gràcies, Juli. Moltes gràcies, bon dia. Un moment per a la informació comarcal destacada de les darreres hores per portar-vos una notícia... Ens arriben des dels companys de Ràdio Palamós, en aquest cas ens expliquen que els municipis del Baix Empordà es coordinaran per prendre mesures de reactivació del sector turístic, es crearà una agenda conjunta d'activitats, es faran actuacions de promoció del territori i es potenciarà tot allò que doni valor afegit a la destinació. L'òrgan de treball on es coordinarà tota aquesta feina és la Comissió Turística del Baix Empordà on hi estan representats els regidors de turisme dels municipis de la comarca. Una de les iniciatives que es prendran és crear una agenda d'activitats que permeti estructurar actes i esdeveniments que es puguin fer a la comarca en els propers mesos. De la mateixa manera, el Consell Comarcal també s'ha ofert a coordinar la informació que pugui ser d'interès per als visitants en relació a platges, esdeveniments, serveis de les oficines de turisme o mesures de seguretat. Els edils que porten les àrees de turisme municipals treballaran en projectes que portin valor a la destinació com la qualitat, la sostenibilitat o l'accessibilitat i el turisme inclusiu. El Consell Comarcal del Baix Empordà es reunirà la setmana vinent amb els representants de les associacions del sector privat per tal de coordinar també possibles actuacions conjuntes i escoltar directament les seves demandes. D'altra banda, la Comissió Turística, segons expliquen des de Ràdio Palamós, ha acordat fer accions de comunicació conjunta a l'Empordà amb la implicació dels Consells i dels Ajuntaments. En aquest sentit, s'ha publicat a les xarxes socials un primer vídeo titulat «L'Empordat espera encarat a captar aquest turisme del país». Tornarem ara cap a casa nostra amb una informació relacionada amb el coronavirus i aquest desconfinament, amb aquesta fase 0 i amb aquest fet doncs, que les persones poden sortir durant una hora, una hora al dia a fer esport per explicar-vos que en aquests dies i en els propers doncs, mantenir la distància de seguretat és i serà una de les millors maneres d'evitar el contagi del coronavirus. Com us dèiem, la fase 0 ha permès que durant una hora al dia les persones puguin fer esport i a Palafrugell, l'Avinguda del Mar, l'autovia que uneix la vila amb els nuclis de Calella i Llefranc és un dels espais més utilitzats per anar a caminar i practicar esport. En aquest sentit, des de l'Ajuntament s'aconsella que quan es faci ús d'aquesta via es vagi sempre per la dreta, per tal de mantenir aquesta distància de seguretat. D'aquesta manera, expliquen que hi haurà un espai sempre a la dreta dels vianants per anar i tornar, i que la finalitat és aconseguir mantenir aquesta distància de seguretat i evitar també el creuament entre aquells que passegen o surten a córrer. La recomanació del consistori d'anar per la dreta quan es faci esport es farà visible en les properes hores. així, entre avui i demà s'assenyalitzarà tot el recorregut per tal que aquests consells siguin més visuals i fàcils d'entendre. D'altra banda, des del Consistori també expliquen que estan estudiant la possibilitat de tancar espais de la via pública per donar més prioritat als veïns que surten a caminar, sobretot en aquells carrers amb voreres molt estretes o amb un alt pas de vianants que van a peu. Per últim, el Consistori també recorda que els parcs infantils continuaran un temps més precintats i, a més a més, aconsella no fer ús dels bancs públics per evitar contagis. Seguim amb informacions relacionades amb el nostre municipi i també lligades amb la informació anterior i amb el fet de poder sortir a fer esport durant un, una hora al dia i és que des d'e-bikes e area han engegat una campanya en aquesta setmana del 11 al 18 de maig per tal de que totes aquelles bicicletes que es lloguin durant aquests dies el benefici sigui en pro de Càritas Palafrugell. Nosaltres ens hem posat en contacte amb en Jordi Anticor, responsable d'aquesta botiga, que ens expliquen que han volgut aprofitar aquesta setmana per, d'una banda, incentivar l'ús de la bicicleta i, d'altre, doncs, ajudar a les persones que ho estan passant més malament. Intentar, que això sembla que està a punt de caure, que la gent s'hi comenci a acostumar amb, amb bicicleta, no? Ja, no només per esport, sinó per anar a comprar, per veure-se el dia a dia. Per això no tipus de bicicleta, si és més 3, no és això. I, i, I la segona part doncs, és la bueno, en els moments que toca ara, en tot el virus i tot, intentar posar una neta sorra i ajudar. I ajudar amb la mesura que puguem, així que no ho passi tan malament, no? Clar. I per això tot, el, tot aquest fa un, un preu que és simbòlic, que són 5 euros, perquè realment aquesta disciplina que ens costaria dir eh, que era un preu d'ajudar, no? 5 que és un que és simbòlic per incentivar que no hi hagués Aquesta iniciativa la van llançar la setmana passada amb la previsió. Doncs que en aquesta setmana ens trobéssim en la fase 1 i per tant hi hagués més llibertat d'horaris i no obstant això, doncs, el fet doncs, que ens trobem encara en una frase zero Jordi Anticó recorda que doncs, limita més que la gent pugui venir a llogar una, una bicicleta Doncs s'han de venir, per aprofitar-ho, s'han de venir a les 8 s'ha de sortir una hora, s'ha fer esport s'ha venir de 89 o de 90 a veure, que si vén la... ses, Ui, que a les 8 of... no. i entreguem a la un quart de i totes les de 10, etc. En principi, no pots agafar dos hores si cal, però el dret a llei pot sortir molt no, de és a però és Per aquest motiu, pel fet de seguir en fase 0 a les comarques gironines, recorden que de moment només poden obrir de 8 a 2 de la tarda amb cita prèvia, però no obstant això, remarquen que la iniciativa està tinguent una bona acollida i que ja tenen reserva per aquests dies i que ja n han tingut ahir i també avui. I mira, tenim cada dia. Sí, sí, mira, ens van venir una parella, avui ens han vingut uns altres, abans sembla que venen uns um, altres o sis, i van descendre. Bueno, mira, sí, sí. Uh -huh. doncs ja la que, que i que hi hagi, no una mujeria, però hi En aquest sentit, en Jordi també recordava que els muntresencs poden anar a la botiga a qualsevol hora, atès que és una població de menys de 5.000 habitants i, per tant, no tenen restriccions horàries. Davant de com es presenta la temporada d'estiu i de com han estat aquestes setmanes, Jordi Anticó doncs, destaca que serà un any complicat com per a tothom i que segurament s'hauran de centrar més en un turisme de proximitat. Complicat, serà un any complicat per tothom perquè públic estranger no sé quants podran venir a quins països deixaran sortir o... jo crec que en vindran pocs ens podem de, de centrar més en el turisme local o català o espanyol, com vulguis uh -huh. i evidentment, esclar, esclar, que ho tenim Si doncs, recordeu aquesta setmana iBikes e Aria, doncs, tenen aquesta iniciativa per que aquest lloguer de bicicletes a un preu simbòlic de 5 euros vagi íntegrament destinat a Càritas Palafrugell i recorden que per apuntar-se ho podeu fer a través través de via web i no tanquen, a més a més, la, la porta a que puguin repetir alguna acció similar. Per tant, doncs, recordeu, podeu entrar a ebikesaria.com i així trobareu aquest formulari per llogar aquesta bicicleta durant aquesta setmana a un preu simbòlic de 5 euros i aquest import íntegre, recordeu, anirà destinat a Càritas Palafrugell. I tancarem aquest informatiu de Ràdio Palafrugell d'avui dimarts 12 de maig i oferim-vos un fragment de l'entrevista que en Rafel Corbí va mantenir ahir amb Rita Ferrer, la directora de l'Escola de Música, i també amb l'Enric Ferrer, un dels professors que formen part de, de l'Escola de Música, el qual serà el protagonista d'aquest fragment que us oferirem a continuació, en el qual explica com s'ha adaptat el servei de l'Escola de Música durant aquestes setmanes de confinament. Nem a parlar una mica, companys, de, el que és l'Escola de Música, el que és l'Energia Conservatoria ara mateix. Com esteu portant vosaltres aquest confinament i ara mateix aquesta fase 0? No sé si vols començar tu, Enrique, com ho feu? I després també l'opinió de, de la Rita. Bé, bueno, de mica en mica ens hem hagut de, de posar les piles perquè, com que tot això va anar d'un dia per l'altre, eh, eh, ja des del primer dia, que se'ns va dir que hi, ha, hi hauria una setmana de, de, de tancament, eh, ja vam decidir que faríem tot el que poguéssim online. Tots els professors estan fent les classes eh, amb els seus alumnes a través de diferents plataformes, i bueno, es connecten cada, cada setmana igual que, que amb els mateixos horaris o canviant-los, depenent, uh, i es troben amb els alumnes. Això per les classes individuals, per les classes col·lectives, el llenguatge musical també el, el seguim fent així uh, online, uh, a través de trobades i a través de projectes. I el que no podem fer Uh, com ho fèiem abans, és el, el tema dels assajos de, de conjunts i orquestes perquè és impossible o sigui, és impossible fer-ho igual perquè una de les coses més importants quan toques en conjunt o orquestes és anar a temps. I anar a temps amb el desfase de... de sempre hi ha uns, un, un, algun segon uh, amb, el, amb els zooms i els hangouts i tot, totes aquestes tecnologies... Això no es pot treballar, però sí que ho hem treballat amb difer projectes diferents, doncs com aquests que estan sortint avui en dia a, les, a les xarxes, que són gravacions cadascú des de cap, ho tots, hem fet diversos vídeos, vídeos, hem penjat a xarxes, Instagram i Facebook, uh, on sortíem... El conjunt de vent, on sortien flauques, sortien de llenguatge, on sortien diferents instruments i les properes setmanes eh, arribaran més perquè bueno, això té tot un procés d'elaboració i s'estan s'estan muntant aquests vídeos i aquestes actuacions des de casa, diguéssim déu nhi també tenim a la Rita entre nosaltres que també s'ha hagut d'adaptar amb aquestes noves tecnologies. No sé si, Rita, hi si estaves molt acostumada, però tots hi hem hagut de, de fer un curset accelerat, no? Domino a tot. Domino a tot. Ja tenim totes les plataformes que vulgueu. La veritat és que hem estem treballant estem treballant... Uh, amb, aquesta, amb aquesta manera que ens adona aquestes tecnologies i fem uh, més del que podríem fer, diguem, no? Perquè, esclar, les, les classes no sempre són en uh, el mateix ritme que portaries, la preparació, la resolució, per exemple, doncs envies una feina, te la tornen, la corrigeixes, la comentes, te connectes, fas la classe, etc etcètera. etcètera no? També els més menuts, els més menuts també han continuat fent classes, les professors els han enviat doncs, material, uh, vídeos, els han fet classe a doncs, previsió, uh, Menys temps perquè als petits els costa més mantenir l'atenció, no? Però el que sí que, el que, sí que està... Doncs, estem intentant tirar del carro el màxim de, de positiu possible i comptem amb el suport doncs, de, de les famílies que, que ens han fet confiança a veure com treballàvem i sobretot els professors, que que, que, que tothom s'esforça moltíssim. Doncs una entrevista íntegra que podreu recuperar a través de radiopalafrugell.cat, de fet ja la podeu trobar a l'espai a la carta, i que a més a més d'escoltar-la també la podreu veure, perquè en Rafel Corbí va enregistrar aquesta videoconferència que, que va fer amb la Rita i l'Enric, i per tant la podreu veure també a més a més d'escoltar el nostre portal web. I amb aquesta darrera informació, amb aquest fragment d'aquesta entrevista amb l'Escola de Música, doncs hem arribat al final de l'informatiu de Ràdio Palafrugell d'avui dimarts 12 de maig. Nosaltres us recordem que tota la informació a continuació passa pel nostre portal web, radiopalafrugell.cat i també per les nostres xarxes socials a Facebook, Twitter, Instagram i també el canal de notícies de Telegram. Nosaltres ens retrobem demà a la mateixa hora que passeu un molt bon dia. Gràcies